Szemán Zoltán, a csillagok dala. Skifi novella gyűjtemény. szerző Szemán Zoltán. Mű címe A csillagok dala. novella gyűjtemény. A faun álma, a látogató, a per, minna, pilangó. A mű kitalált történetek gyűjteménye minden és a valósággal csupán a véletlen műve. A gyűjteményben megtalálható adatok, következtetések, stb. nem feltétlenül tükrözik a vonatkozó tudományok jelenlegi hivatalos álláspontját. Tartalom: A faun álma negyedik oldal, a látogató 51. oldal, a per 96. oldal, minna 119. oldal, pillangó 162. oldal.